Părinte Ioaniche, țara noastră trece acum prin atâtea transformări, așa, lucruri extraordinare, se petrec o repezițiune foarte, foarte accelerat e totul. Reforme, schimbări de oameni, schimbări în conducere. O să vă pun și o, o întrebare retorică cum altă dată nevrednicul de pomenire, Cernășevski. Ce e de făcut, părinte? Dacă nu ne uităm la Hristos în sus, adică spre cer, nu facem nimic. De acolo trebuie să începem și acolo trebuie să terminăm. Cu problemele care le puneți și care sunt, de fapt, toate orizontale, și nimeni n a întrebat pe Hristos, Doamne, e bine, și fac eu? Să fac reforma asta, da pe asta să o fac, da pe asta să -o, o fac, să vând fabrica asta, sau pe șarelandă. Nici nu a întrebat pe Dumnezeu, nici pe poporul ăsta, așa încât cei care fac vor da răspunsul care în fața lui Dumnezeu, bineînțeles, și a istoriei. Iar noi tot ce facem, și când începem, și când terminăm, trebuie să ne uităm la Dumnezeu, să ne rugăm adică lui Hristos, Doamne, dacă e de folos lucrul care vreau să-l fac, eu sau noi sau țara asta, să fie de voia ta. Dacă nu e de folos și nu e voia ta, să nu fie acest lucru. Da, să ai un cuvânt foarte apric al preacuvioșiei voastre. S-ar întreba oamenii politici, cei care conduc acum țara noastră, dacă v auzi și cu siguranță că vă aud, nu? Adică, cum să ne întrebe și pe Hristos? Prin duhovnic, au după omnici toți cei care conduc. Zara asta se închină cât de cât seara dimineața, toți sau măcar cei care sunt factorii numărul unu din răspunderea neamului românesc. Noi suntem prieteni cu toată lumea, dar nu vrem să ne vindem sau să ne vândem și la kilogram sufletul și trupul și simțul nostru religios și național. Deci trebuie să aibă duhovnici. Și să se întrebi pe părinții lor, sau obișnuiești mai buni preuți duhovnici din România asta, se i întrebe, ei bine, domne, că noi gândim așa, dumneavoastră gândiți așa, rugați-vă pentru noi și într-un timp de o săptămână, măcar sau știu, venim să cerim părerea dumneavoastră. Nu s-a făcut treaba asta. Biserica asta chiar eu și în ușareasă să României n a dus asta greu neamului de două de ani? Singură instituție care supraviețuiește tot biserica. De ce nu întrebăm ce biserica? Păi zice, Ghetul Patriarh nu a pus de pus să facem fotografii? Să le întrebăm. Știm că lucrurile sunt complicate și sunt destul de complexe și au și un caracter și o amprentă profund apocaliptică. Numai pentru aceea trebuie întreba mai mult. Cine întreabă nu greșește să gândesc mai mult în minți, ajung la un consens și să face treaba. Toți vrem o reformă, dar o reformă nu să ne sugrubăm unii pe alte, ci o reformă constructivă. Și în duhul neamului nostru, nu o reformă stil știu care, din alte securi. Adică, după opinia cuvioșiei voastre, ne-am dat la cheremul lăcomiei uh, străinilor? Faptele vorbesc singuri. Noi, când ne temem prea tare de răsărit, când ne temem dată de Occident și atunci oricolo, dincolo Păi că n-ar mai exista și Dumnezeu. Dar Dumnezeu și nu ne mai temem. Deși nu-i și Domnului nostru, Iisus Hristos, ajutorul și luminarea. Și nu întrebăm poporul ăsta, oamenii bun, voi vă place așa sau așa? Și ziceți voi. Păi n-a arătat președintele Constantinescu așa că ați văzut dumneavoastră discuțiile acelea electorale? Nu a arătat dânsul că este om cu frica lui Dumnezeu? Noi nu ne gândim la o persoană, ne gândim la întregul colectiv care conduce în, spre bine sau spre râpă România. Trebuie gândit bine, trebuie sfătuit, cum se spune în Biblie, și că fără multă sfătuire cădem ca frunzele. Așa că trebuie sfătuirii multe. Chiar dacă noi am votat câțiva oameni de răspundere ca să conducă țara sau poporul i-au votat sau s-au votat poate ei, noi nu știm. Dar fiecare și-a făcut după conștiință datoria. Dar țara trebuie să fie condusă așa într-un duh tradițional. Păi cine poate să facă asta mai bine decât regele? Foarte bine. Dacă poporul alege și dacă regele e capabil, noi rege am vrea pentru că îi unsul lui Dumnezeu. Nu pentru că e cutare rege sau cutare, pentru că este și poartă în el ungerea aceasta harică pe care o a avut-o și regei Vechiului Testament. Dar, cum am spus, nu sunt eu omul care să potăresc una sau alta, dar noi vrem întâi conducători creștini. Dar nu creștini din circunstanță. Ieri am fost nu și azi, în sfârșit, m-am convins, la ortodoxie. Și unul care este din tradiție creștin și-i convins și-și iubește țara și se uite întâi la Dumnezeu și la Sfintele Icoane și după aceea, să consulte, consultă, ne dă și la oameni să pot face și așa un fel de probleme foarte grave, referendum, nu ne putem vinde țara și tot așa la kilogram să Că poporul e nemulțumit acum. Uitați, s-a luat pe ea și toate se mișcă foarte rapid și lumea e tristă. Noi suntem de la țară și știm și cu poporul. Nimeni nu știe mai bine ca noi suferințele pământului și a poporului acestea. Noi suntem cu poporul ăsta. Noi îi ținem mai spiritual bisericele și mănăsirile. Părinte Arhimandri, tocmai asta vreau ca să vă întreb acum. Mănăsirea Sihăstria e la răscrucea multor zări, lume multă din toată țara, vin aici să-ți povedesc sau vin pelerini. în fine, e cutreirat, amplu. Deci, eu vă întreb, rezumați după părerea noastră, care e opinia oamenilor pe care îi vedeți de o bună bucată de vreme încoace, deci după noiembrie 1996, cum vede lumea lucrurile? Tac? toți și sunt triști și optează, ăsta e răspunsul. La noi vin și își plâng. nu avem servici, mi au dat de afară de la fabrică, dar deși și păi merge, dar și-au spus că nu mai merge, vinde. Se poate așa ceva? Să umblăm noi cu ziua pe la străini, să dea ei porția noastră de aici în țara asta? Nu se poate așa. Dumneavoastră, intelectuale nu vă faceți că trebuie datoria, Să iertați. Noi suntem aici în pădure, cu poporul, cu rugăjunia, cu toate. Dar trebuie să și elită elita românească care se secundează de guvernanț, trebuie să, să, să tragă semnalul de alarmă. Nu se poate. Țara asta nu vedem eu o țară extraordinară România asta și eu știu tocmai așa asta. Noi, noi vedem și altceva aici, dar nu vrem să spunem totul. Pentru că e țara ortodoxă de aceea este mai tare hățuită. Dacă ar fi fost de alte religii, nu era așa. Dar de ce e mai hărțuită dacă e ortodoxă? Nu, nu e nevoie să spunem. Dar proprii noștri ziariști și condeieri vorbesc așa, aproape negativ despre România și despre biserica Ortodoxă, mai vindeți despre Română, despre mănăstiri. Nici nu vorbesc măcar despre mănăstiri. Așa? Și tare mult laudă catolicismul și nu știu ce și nu știu ce. De ce? Ori nu-ți ori vânduți, ori și ăștia. De ce nu-și nu iubesc neamul lor? Pentru că este incomodă această țară profund ortodoxă. Este incomodă Europei. Este incomodă. De ce incomodă? Nu e nevoie să mai explicăm că să, să înțeleagă toată lumea de ce. Sigur că da. Tocmai cei care generează în continuare și credeți că am, am scapat de ateism, nu am scapat. S-a schimbat numai tonul. Sigur că da, sigur. Nu le convine la oamenii ca să vadă o țară profund ortodoxă, să se vadă că aici de șapte ani s-au zidit aproape 150 de mănăstiri. Este o performanță unică mondială, fraților. Nu vă imaginați asta. Și le fac țăranii. Și călugării le fac. Oamenii de jos, intelectuali. Aruncă un leu, nu are un nici noi mai ieșei, dar vorbesc că țăranul deci, dacă și acelești sărani care au atâta elan pentru Hristos te să vedeți în aceasta, elanul poporului, optimismul lui religios este extraordinar. Și de este pe mers. Și să vedem cât afectăm noi cu toate reformele care le grăbim într-o lună, două, trei să, să ne... Nu se poate așa. Părintele Madrid, aș dori să vă întreb un lucru. Actualul președinte al României a fost la acest așezământ de gradul zero, cum se spune, adică de cea mai înaltă sfințenie al mănăstirii Sihăstria? V-a făcut vizită aici? Nu l-am văzut aici niciodată. Nu a fost. Nu știm. Dar ciorbea? Ce Cei din guvern? Nici atât, da. Nu a fost. nu a fost. Toți au bătut drumurile unii și centrele mari. Unii influențele se a se suprapun. Nu veni pe la mănăstiri. Dar mănăstirea Sihăstria are putința ca să influențeze? așa ca să... Nu știm. Ar fi bine să l întrebați pe domnul președinte. Am curajul oricând să vorbesc cu dumnealui. I-am trimis și un memoriu că am prins ceva din jalbile neamului meu că nu pot să tac. Chiar dacă o să mă împuște. Dacă nu m-au împușcat comuniștii, poate ăștia să mă ajute la. Dar deocamdată vă spun precis. Am făcut o memoriu și am ajuns până la poarta Cotroșenilor. Nu știu unii Cotroșeni, nu mă interesează numai. Adică, dar și că acolo de să duci e niște. Lângă Grădina Botanică. A, așa. S-au dus pe alte unde scurte și acolo i s-a spus, domnule, dumneata nu știi că noi am și un pic dat cu memorii religioase. A când intrăm în NATO, dacă o să ne punem fune în gâtul... Da, intrăm în NATO sau merită să intrăm în Să dea Dumnezeu să nu intrăm. Să dea Dumnezeu să nu intrăm. De ce? Păi avem pe Hristos. Nu ne trebuie NATO să ne apere. Să ne apere Hristos. Cum să ne apere Hristos? Că Hristos lucrează prin oameni. Nu, nu, Are oamenii lui. Are îngerii lui. Și unul din îngerii lui poate e și NATO. Vă rog să nu profanăm cuvintele sacre. Păi ce că NATO este singurul organism care a frânat puțin... Lăcomia rusească. Sunt așa de bun prieteni, Occidentul cu răsăritul, încât noi suntem trecuți în fundul sacului puș. Știi crezi mă, dacă vine Mila de acolo, noi de sus o uităm. E o țară cu minte liniștită, nimeni nu are nimic cu România, că nu incomodează pe nimenea. Numai pe cei care sunt lacum și să gândesc la bogății de România. Nu se poate, dragă. Țara asta este țară binecuvântată. Nu cred ei, dar noi credem noi. Noi suntem aici din moștrea moșului, asta ne-a fost da, noi, noi întotdeauna, Părinte Arhimandrit, am avut toți voievozii noștri alături sfătuiți de biserică, au avut întotdeauna mult tact și strategie de a-și face alianțe subtile și puternice. De ce respingeți totuși această ofertă a nato pentru că s-ar putea întâmpla exact ce aici, nu, nu gândiți, să se facă aici un centru de armament ultramodern ca o avangard. Se Și aici, mai bun loc, îl găsesc pe România. Și românul, e și cum, e și mai naivi, și mai visător, el mai se roagă și îi fac ce vreau. Nu așa. Deci e țară cu minte, e țară pacifistă. Nu ne trebuie armile nimănui. Nu, avem crușea, nu ne mai teme nici de arma rusă, nici de americană. Nu ne nici de armă. Aici ați venit ca Elveția? Nu, mă țară ne neutră. Salută pe toți. Îi lasă să treacă prin tara asta toți, dar nu ne lasă rușii dacă nu ne ia nu, NATO. Nu, nu, nu. Nu chiar Dacă asta. nu ne ia NATO, cădem din nou în oceanul asiatic. Ăsta este un mit. Nu vă supărați. Este un mit. Nu e, o, nu e o realitate. Nu e o realitate. Rușii au destul, au balșoi. Până în pundu la Tokyo tot Rusei. dar au destul. Nu le trebuie noi bucățica noastră. Este ortodox. noi trebuie să mergem să umblăm la, la sentimentul religios ortodox, și rus, și ucranian, și românesc, și toate. Păi bă, dacă mani... ei nu ne lasă să umblăm la sentimentul mani religios, mani. păi a ce au făcut ultimii 50 de ani? Ne-au lăsat să umblăm la sentimentul? Nu ei sunt vinovați. Părinții lor care le-au transmis că să trag din coadă din maimuță și care le-au transmis că sunt uh, atei, știți? Sigur că da, i-au dat că și acum le dă vodcă și fac și grei cu dâns și da, nu așa dat. Noi avem pe Dumnezeu. Și credeți că lumea, sau NATO, sau Rusia conduce politic și militar lumea? duce unde și Hristos? Părintea Jim Madrid e nu. opinia noastră, e o opinie ascultată, e foarte importantă și ea se va difuza amplu. Eu vă întreb, sunteți din principiu un adversar al intrării în NATO? Nu, da, nici pomenială, românii nu sunt pentru NATO, nici pentru o organizație militarizată, smarici comuni NATO și ca o altă. nici să o țară pacifistă. Dacă îl, îl bagi pe român acolo, poate atunci să-ți tragă mai tare la cap vecinii. -e sigur, asta să ai da. părea e părea da, dumneavoastră? Dar am luat totoror, totul românilor, nu am luat românilor, nu știi, domnule dumneavoastră și știm noi. Păi eu da, vreau ca să intru da, NATO, da, nu, nu, da, intr eu vreau să... vreau să intrăm în NATO. Vă rugăm, luați-vă bilet direct la Brusel și stați la NATO acolo. Păi, ce la Bruxelles, de ce la Bruxelles? Dar de aici, frate. Lasă-i organizația lor. Noi avem o organizație creștină. Suntem cu Hristos, cu crucea, cu biserica, cu muncim în pământul. Când i mai noi mâncăm, dacă nu avem, noi răbdăm. Când ne-i bem și putem. Când dor de acasă, ne ducem să ne vedem păriții sau mormitile lor. Când nu avem nici de astea, mai plângem bălea, când îi mă rugăm. Da, dumneavoastră să vedeți NATO ca un organism extraordinar de ticălos. Nu, este un uh, organism politic ultra militarizat, care vrea să contracareze armamentul și militarismul ruso ținezesc și pe români să-i sacrifice, că suntem drept la mijlocul drumului. Deci noi, un popor și cu minte, lasă-ne noi să ne rugăm, voi faceți-vă mesăriile acolo. Și, și, și ne pierdicăm noi cu românii. Întrăm în NATO, ne vindem și ne vindem și toți, toată elita românească pleacă prin cele țări din Occident, ca bezmedi și pleacă pe acolo să cade o coajă de pâine. Rușine! Fac facultate în România și merg și cercesc un serviciu sau un bucat de pâine prin Occident. Rușine! O țară, o golim de tineret, de elita românească, mai rămânem cu țara, și cu căluc, dar nu știa ce facem. Unii, dumneavoastră, ce nu țin luați poziție acolo. Stați așa, păi tăcheri... ce poziție să luăm? Că lucrurile astăzi nu mai sunt așa de, de capul nostru, este o comunitate internațională. Toate bunurile, toate lucrurile astea circulă de la unii la alții. Există un mod comun de a împărți banii, de a distribui o monedă. Nu mai poți trăi autarhic, singur așa. Am și... Suntem 50... toți dependenți unii de alții. uiteați că și rușii vor ca să intre în NATO. Toată lumea vrea să intre în NATO, nu? Și pe noi nu vor să ne primească, că Nu, nu asta să este intra. o școală, zic în net, ca să împingi noi mai tare și să le dăm și-o Domnul, vă rog, vă dăm și-o dau și-o femeie, dau și, -o femeie, dau și -o fabrică, dau, tot, Nu mai bagă acolo. Toți-i domnile acolo care vrea să intre. Țara noastră ne hrănește, Dumnezeu o cortește și nu trebuie să intrăm în organizații politico militară într-o țară mică pașnică. Nu. pașnică. Suntem o și pacifistă, cu minte, n-am trecut cu armate, că acum începe să mă în Albania, nu România, să salveze Albania. Lăsați-mi românii în, în bucățe ca aici, ce vreți să facem mai acum? Dacă vreți să înțelegeți mai bine drama care se întâmplă acum, nu în România, în toată lumea, să știți la Apocalipsă mai bine și la Evanghelie. La... Asta este timpul apocaliptic și acum. Și mă îmi pare rău și cei care grebesc lucrurile nu se gândesc și la Apocalipsă și la Biblie. Să mai întreabă pe bătrâneștea care mai sunt, că mai sunt în țară. Doamne, vine bine cum mergem noi, cum gândim noi. De ce nu ne întreabă și pe noi? Așa, la intimitate. Nu se poate, dat. e o țară liniștită, cu minte, ortodoxă, ponderată, nu excesivă, dar nu ne luați sufletul Domnule, ne luați cu tare, vândim și cu tare, dăm și fabrica, tineretul să plece în Occident, ceilalți bătrânii să-i grăbim la, de tristețe, să mor mai degrabă, așa, așa, și așa, mai facem o țară de cimitir, iar natalitate am făcut memorii la președintele României și de la poarte de acolo și s-a spus, nu domnule, umblați cu natalitatea, nu se aprobă așa ceva, și trebuie să intrăm în NATO. Adică intrăm fără copii, intrăm cu, cu fundul înainte. Se poate, domnule? Păi dar dumneavoastră ce trecez, doar că? nu se poate. Păi dar unii nu, unii nici copii. Plânge pământul, fraților. Dumneavoastră știți că de, de șase ani încoace sau numai pe aici pe la noi, nu știu câte astea, de copii, maternități și de copii, sau au rămas pustii. Să vă arăt un cleșou, să vă plângi de milă, să nasc unul la 20, atâta e procentul astăzi, unul la 20 până 89. A zis Hristos, lăsați copiii să vină la mine, ce n-a zis? Lăsați să vină la mine. Lăsați copiii să vină la mine și el a luat în brațe. Unii, și mă ei m-a dat în brațe acum? Cine mă e pe copii ăștia în brațe? Nu știți că maternitățile sunt pustii? Păi noi am făcut statistică câtii dar n-ai cui să-ți jălui, n-ai cui să, jălui, cui să spui. Pentru că am văzut acolo, până doctor stau armată de doctori la maternitate să nasc 1, 2, 3, la cum e Bacău, am chestat Bacău, că e mai mare, oraș de 200 de mii de oameni, să nască 2, 3, 4, maximum pe zi și se avortează de la 60 în sus pe zi, în 3 schimburi. Deci suntem mășelari de copii. O, o țară care își mășelărește proprii copii, rodul pânteșelui lor e o țară care nu trebuie să mai existe. Și așa va avea cu România. Va dispărea datorită că ușiniul copiii în masă. Asta se vrea. Și drepturile omului. Dator, la aici, biserica, omului. biserica la hmm. sondaj Reiese că suntem 90%, suntem creștini ortodoxi. Ortodox, da, suntem sunt conduși. creștini ortodoxi care fac avorturi? Suntem creștini ortodoxi. Înseamnă pe... că da, nu a băi. făcut datoria. Suntem creștini ortodoxi conduși de neortodoxi. Așa că asta e tragedia. Dar nu neortodoxi și îi împinge pe oameni să nu, facă nu, avorturi. Nu, nu, nu, nu. nu asta este mentalitatea, mediatizată foarte bine, îi condusă foarte bine. Dar da, nu a militat da, pentru da, avorturi da, da, da, da. în ziare. No, nu a militat nu, nu, nu, nu. Până acum, cel nu. puțin. E, scrie ceva în un articolul, în sens, sens într-o ziua, dacă să l publică cineva. S-au de la unul la altul. Nu, ei pun atâta, câte violuri, câte crime, câte făbrii s-au aprins, câte trenuri s-au ridicat pe linii, mă, mergi, asta ziaristică? Pe care le dau ziarele pe foc. Ei se ocupă numai de crime și pun fleacuri de astea, dar lucruri nu, s-au fie cu fondul gol, nu se poate, rușine. Noi vrem o ziaristică creștină cât de cât și națională, dragă, să se vadă acolo istorie. mai acum nu mai avem poieți, nu mai avem literatură, nu mai avem mănăstiri, nimic nu se spune. Numai așa că am fost și am mâncat la mănăstirea cu tare. Dar, de unii, unii tradiția românească. Vedeți? Păi asta este. Deci, ia bă, vorbim, vorbim, vorbim și la urmă tragem linie și intrăm în NATO. Cu cășule, fără cășule, vă o fac, să ne vadă acolo. Sigur că da. Ia să auzim acum, Părinte, că tare sunteți mânios astăzi. Nu. Asta sunt, că mă doare sufletul de neamul ăsta. Dumneavoastră nu simțiți și simțim noi. Adică e nebotezat sau cum? Nu-ți <gântu> fi botezat. Pe cum adică nu-ți nu... <gântu> Dar nu știți și simțim adică noi. Nu simțiți dumneavoastră și simțim noi cu poporul. să sunteți de acolo la București. nu simți cu poporul? Nu simți. Adică nu... Nu... Pe viu, pe viu, că aici vine poporul, omul de jos. Omul de jos nu vine în București, nu știi unde-i Să Se, asă, se, asă, se asă cu coasele să, să le ia gâtul la cei care nu, vor nu, să intrăm nu, în NATO. Nu, Suntem nu vezi o... că tot poporul e de acord? Nu, Fost de acord cu reforma? Dacă de acord, este semn că merităm pedeapsa ușideri în masa copiilor. Am declarat război la copii, acolo să intrăm. Unii merităm. Dăm în NATO și o să-i vedem și o să vedem. Noi Eu... vrem să rămân în popor cu minte echilibrat. Zâmbim cu fiecare... Dacă ai săți un pahar de vin sau de apă la fiecare, îl salutăm noi înainte pe fiecare, dar să ne lese și ei pe noi în pace. Nu asta se e... mai poate că e o, opera, e, e o, e o lucrare comună a Da, păi asta e o nouă ordine mondială pe care vă că o ceva, aia ceva. Exact aceasta exact este. Nu se mai poate trăi independent. Da. De asta Ceaușescu a pierit. Că a vrut o chestie așa singură, așa, ca o monadă. Nu se mai poate, acum e comuniune. Da, comuniune la Re subcomuniune. A, da, ah, asta da, e adevărat. Dar da, se poate da, se face spre rău asta. Noi avem nici Nu puteți ca să o respingeți. N-avem, ce da asta? Nu avem încredere în occident. Occidentul este protestant, ori tu este catolic sau nu nimic, este un nihilist. Occidentul e mâncare, odihnă și cimitirul. E cam Băi ca da, noi vrem și altceva. Trebuie păi. să ne mai rugăm lui Dumnezeu, noi vrem să, să mergem mai departe, să-L vin să pe Dumnezeu, avem și o altă misiune, da, nu numai mâncare. Și asta, dar în general, da. cam asta face lumea. Păi, acum, da. Cam asta face da. lumea. I-am profilat pe, pe stomac, acum. Stomac. Dacă vreau să vă referiți la 2-3 din vânătorii neamțului care vin aici, dar țara întreagă, câți vin la biserică? Stă și pleacă mașina. Păi, Duminica, în timpul liturgiei, spală mașina, face la bucătărie, nu are treabă cu liturgia. Dacă noi, măgar, noi ne lasăm în pace și cu țara, câți avem, și mă sunt și la orașe, nu că e chiar așa. Nu, nu, nu vă irijas. Stați aici cu noi! Să ia să-mi spuneți, dacă... să spuneți, părinte, dacă ați avea generozitatea, așa și bunăvoința de a spune celor care ne văd astăzi. Asta e și prilejul care m-am avut onoarea să vă putem lua aceste cuvinte, opinia noastră despre ce se întâmplă. A fost ziua în care regele țării, Mihai României, Mihai de România, a venit la Sicăstria. Cum vi s-a părut regele părinte? Nu l-am văzut până acum, personal, decât în tablouri, din ziare. Sper să fie sănătos. Și să mai aibă măcar 5-6 ani, 10 ani de viață ca să poată face ceva, să leză și el după atunci. Cam și ce început să termine acolo la urmă. Macar ceva. Noi am dorit să fie regele în fruntea țării. Dar nu știm dacă și poporul vrea. Nimeni nu știe ce vrea, ca să zicem așa. Lumea nu mai se vrea... poporul vrea ce vor păstorii lui. Deocamdată nu ne mai întreabă nici ei. Puțin ne mai întreabă și în intimitate ei au... Nu se poate spune la aparat uh, orice. Deocamdată ei ar accepta un rege autohton, nici ei nu știu și vor, cam așa sunt lucrurile, politica e mai, mai vicleană decât mintea noastră și nu putem spune noi totul, așa. Eu m-am bucurat că l-am văzut, că a venit, văd că arată oricum sănătos, dacă la primință are eu o spintre care aș vota, dacă poporul nu vrea n-am nicio putere, aș vrea să avem un uns lui Dumnezeu în fruntea țării. Pentru că alte când ai un, un arbitru uns, în biserică, deci consacrată de Dumnezeu și ales de Dumnezeu și de popor, și că așa ar trebui, așa ar fi și firesc, că o țară cu președință din patru în patru ani, altă cheltuială, altă, iar să-l mai alege, iar să-i mai faci, iar să, mai faci, iar să mai faci trucul, iar mai și sau mai scos buletine ca să iasă și sau așa și iar politică, și iar cheltuiala degeaba și poporul i-a măzit, o demagogie întreagă, și ne iertați, așa conduce de astea, nu, știm unul o. o să ieșim. Da, Părintele aici văd aici prefaceri multe în mănăstirea Sihăstria. Veneam altă dată în timpul comuniștilor, în întunecata perioadă, știți cu vioșia să la ce mă refer eu. veneam cu Părintele Galeriu, cu atâția, cuțiva prieteni aici, în taină, și domniile voastre neprimeați atât de cal și frumos așa, dar acum e așa o prefacere în mănăstire, clădiri mari, frumoase, și văd și o catedrală a neamului poate sau... Ce cu asta? ia explicați-ne și nouă. Păi dacă s-au schimbat lucrurile la nivel mondial, ia că și la nivel local să schimbă. Toată lumea, prea numai nou și noutăți, sigur că da. Asta poate să fie bine. Sperăm. Ar fi, atunci, sperăm la Dumnezeu că vom obține moaștelii sfinte Teodora de la Sila care sunt la Chiev, la Peșeșca și dacă... Asta e semnul Că e bine sau nu ce se face. Dacă că obținem mașterea Sfinte Teodora și le aducem aici, cum ni s-a promis și înalt preasănțatul, în a început deja tratativele cu s-a dat mi spare și la radio cu recent această veste și dacă mașterea sfinte Teodora, care era pusnică, a trăit în peșteră, va veni, își va aduce moașterea Sfânta Teodora în biserica aceasta, iesem că această catedrală va fi bună. iesem că această catedrală va fi o cetate a Ortodoxiei, un loc de predicarea Cuvântului Dumnezeu și dincolo de dimensiunile mai puțin comode sau mai plăcute ale, că nu se înscriu ele bine aici într-o psihăstrie mică, e adevărat. Dar poate păcatul ăsta să ne lăte... Adică lerte. nu se înscriu bine într-o psihăstrie mică. Ce da. vreți să spuneți cu asta? Ce vă, ce, vă, e, ce vă supără totuși? da dimensiunea aceasta foarte modestă și restrânsă și adunată a Sihestrii de de dată cu o clădire mare, o biserică înaltă, foarte frumoasă, bună pentru un centru de oraș, cineva sau la cum e a fi, neamțul, știu eu, dar n au prea ne-a ne spus și veți vedea că nu se să încapă oamenii în ea. Și am ajuns și eu la concluzia asta. A venit acum am toamnă lumea aici, s-a făcut o aghiazmă un în adevăr s-a umplut și mai erau și afară. Și iată părinții uite când nu încap, cât sunt acum. Eu cred că poporul va ajunge la... Eu am o încredere numai în Dumnezeu, în Dumnezeu, bineînțeles, că în criza în care ne suntem acum împinși, poporul va alerga mai mult la biserică. Și cei care nu vor veni la biserică, o să alege la cârșim. Dumneavoastră ați auzit de ProTV? Nu am. De postul auzit. acesta de, de televiziune Pro TV. Nu vreau să știu aceste nume, nici nu vreau să mi le tâlcuiți, dar dacă sunt cu televiziune, nu iubesc nici un post de televiziune care dau și drogează românii cu numai cu pornografie. Am încercat și i am scris președintele României, domnule președinte, luați o hotărâre că sunteți creștini, faceți crucea mare ca și mine, ați luat măsuri, nimic, nu s-a luat nimic, pornografia, ne-a ușit tineretul. Dar e credința atât de mare și de înaltă, cât sunt de înalte clădirile, aici în Căstria, cât sunt de înalte clădirile și catedra care o puneți la cale? O întrebare necivilă, vă rog să mă de la nu este gândită numai de mine, gândite gândită de întâi prea fereșitul și cu un alt prea sânțitul, cu o sumă de arhitecți. Ei au hotărât, au dispus, au plasat locul. Am spus, dacă Sfânta Teodora de la Sera vine acasă, e că Dumnezeu ne-a iertat păcatul acesta arhitectonic și că Muzică va deveni un centru misionar național. Și atunci ni se iartă păcatul. Dacă nu, atunci Dumnezeu ne-a dat un alt semn. Deocamdată, important este ca noi să nu ne pierdem dreapta măsură, echilibru spiritual și uman și să fim tot mai departe calți și cu speranță și în rugăciune și cu nădejde din Dumnezeu și cu ochii la cer și cu mâna către omul încăjit care ne cere un sfat, un cuvânt, o mângâiere. Bine, atunci în încheierea, discuției, a convorbirii uh, duhovnicești, pe care ne-ați prilejuit-o, eu v-aș ruga ca nevrednic interlocutor al, uh, al cuvioșiei voastre să ne spuneți, foarte pe scurt, un cuvânt de folos pentru cei din București care acum vă urmăresc. Eu spun pentru toată țara. Hristos a înveiat din morți pentru tot neamul umanesc și numai puțin și pentru români. Să avem Speranța în Hristos cel Înviat, El este stăpânul lumii, al stelelor, al îngerilor, al demonilor, amparațelor, a regilor, a, a ateilor, chiar El este Și Nato. Tot? Și Nato. Tot, dar păi îngăduit de Dumnezeu. Be. E îngăduit de Dumnezeu. Dar depinde dacă așa e sunt sau nu creștini. Rămâne de văzut, dar Dumnezeu e cel care-i stăpânul nostru. Deci poporul nostru să-și pună de în Dumnezeu, să se roage o leacă mai mult, prea puțin ne rugăm și prea mult ne boșim, și ne plângem când vedem câte un rău și să se întoarcă din nou, ori trăiesc ca frații, ori să mai nască copii dacă nu vrem să ne dispară neamul într-o generație sau două. Că cam vrea, lucrurile sunt organizate, să știi așa, pe sub masă, să știi că România trebuie să rămână cu o populație foarte mică și cât de din bătrânite. Că e prea frumoasă țara și-s prea naiv românii. Da. Și am vrea ca acest popor să lumineze Dumnezeu, să mai lese alcoolismul, să mai lese uh, certurile în familie și să se mai țină de muncă cinstită și de biserica lui Dumnezeu. Să muncească cinstit să se roage și să mai țină și de Sfintele Mănăstiri și în unitatea aceasta satii Orașii, capitală, mănăstiri, loctașuri sfinte, biserici, preuci, ierarhii noștri, păstorii noștri, toți să fim o unitate duhovnițească, să vedeți și bine merge țara noastră. Dar știu că ne vor invidia străinii. De ce? Banii nu ne merge fabrica, bani o vin din bagă tare. Ni pare foarte rău că trebuie să repetăm aceste idei. Vrem ca poporul acesta să dăm o speranță. Dar speranța nu numai în vorbe, să o vedem și în fapte. Ne punem prea mare speranță că Occidentul ne vor da toate raiul pe pământ. Nu ne trebuie raiul occidental. Avem un rai frumos al nostru cu munți, cu oițe, cu oameni smeriți, cu mami blânde, cu mulți călugări care se roagă, un popor blând care îi zice la toți Hristos a înviat și îi rabde pe toți, dar până la un timp. Așa că aș vrea ca să rămânem în această tradiție istorică a neamului, chiar dacă lucrurile omenești s-au schimbat, nu s-au schimbat și duhovnicește. Hristos e același, biserica este așaiași, credința nu este așaiași, nu o tocmim așa sau acum aud că gata de acum ne unim cu catolicii și cu protestanții și facem-o. Cine, cine face treaba așa? Păi vedeți? Vă mulțumesc foarte mult! Cristos am via! Adivărat am Salut tot neamul românesc și tot poporul care iubește pe Hristos, îi salutăm cu această salutare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frații români, rugați-vă împreună cu noi, ca țara, România și toată lumea să fie în armonie, în pace și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.